Andanu uh, sam, andanu sam, andanu sam, andanu sam, andanu da govorim, a to je znači, nazivanje selama ehli kitabijama i uzvraćanje, odvraćanje selama njima. I ovo je propis, jako je nezgodan i veliko razilažen među členjacima ima oko njega i zato je bitno da ga navedemo, da ga spominemo vrac se u osnovi na poznatih hadis e do do spomenu nekoliko rivati od nekako Saba uglavnom u osnovi ovaj hadis od Abu Hurajeh radijallahu anhu koji bliži musimo svojom sahihu kojem je došo da poslanici su rekao la tebe do jehudeve na saravica nam e, ne odpočinjite e, židove i kršćane znači nemojte prvi nazivati židovima i kršćanima selam. فَاِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي تَرِيقٍ فَتَرُّوهُ إِلَا عَدِيَقِهِ A kad nekog od njih sretnete na putu, kaže فَتَرُّوهُ, nastojte ga da ga stisnete, pritisnite, da ga dovete u staciju, da ide on onim užim dijelom. Odnosno, misli se odisati da ne ide sredinom puta. Uh, Razumijevao ovog propisa je ovdje misli se ovdje znači uh, u muslimanskim sredinama uh, jaki muslimanski ozetima koji uh, kojima se muslimani uh, primenju šerijat uh, i vlada se po šerijatu ovaj propis je bio i poznat je u praksi prijedla se da se ne pušta uh, nemuslimanima da, da idu sredinom puta nego da idu nekim krajem. Ovo nije, ovo nije dozvala naroda da se njima čini zunom, da se njima čini nepravda, da se omlažavaju, da se provociraju i tako dalje, nego je to bilo čak i opće poznata stvar muslimanskim sredinama. I bilo je čak, vi znate kod nas, onaj. to se od, od, od, čuli smo nana ona djedova da kada neki nemusliman ne prolazi kroz muslimansku mahalu i kroz muslimansko selo, da, da je on trebao da se najavi, da traži izum da prođe da bi se sklonile žene da bi se slonilo žene, da, se slonilo, neko, da se slonilo sve ono što on ne bi trebao da vidi. I to je bilo uopšte poznata stvar. Nas je interes u ovo vezano ve, za selam. U hadisu je znači došlo, došla je zabrana la teb de uhum biselam ili u drugom ribadu kao što je došlo. Nemojte od, ih otpočinjati prvi sa selam, nemojte vi njima prvi nazvati selam. E, za, šta je ovdje smisla mudrost propisa? A, nazivanje selama je, kažu, i azaz i kram, počast, uzdizanje i veličanje onog koga naziva selam. A kaže, to nije dozvoljeno da činimo nemuslimano. Jer kaže, uh, vi znate onaj poznati hadis, Islam se uzdiže, Islam i muslimani se uzdižu i ne uzdiže se iznad islama i muslimana veličava se i se islam a ne kufr i keafir. I zbog toga, znači, nije osnova da se oni veličaju, do uzdižu da se iskazuje njima ovaj poštovanje, pretjerano poštovanje i tome slično. Ovo govori u govoru, naslovom toga što je došlo u šarijskim tekstima to su opće poznati govori i tumačen učenjaka i princip šarijata. S tim da se ovdje, znači, po ovom pitanju nas to zanima različite učenjaci oko toga Kakav je propis nazivanja počinja da prvi mi za selam selan eh, ehle I kakav je propis uzvrašanja njima na selam Pa, pa je to lepo opisao imam Nebavi. Pa on kaže ikhtalafa al-ulama fi radd as-salam al-kufar wa ibtida'ihim bihi. Kaže da su učenjaci oko odgovaranja selama odgovaranja na selam kafirima i od počinjanja nazivanje prvog nazivanja salama nema da prvi mi nazovemo kaže fe mezhebu na tahrimu ibtidahem bihi kaže naš mezheb je da je zabranjeno da mi njima prvi nazovemo u ujubu redih alehim i kaže da je važno da im odgovorimo kad nam nazovu selam bi an yaku bi an yaqula wa aleikum alida kažemo wa aleikum ana aleikum ne selam nego da kažemo wa aleikum ili kaže selam alejkum fakat, fakat kaže da na 50 dai selam Sedan kaže dokaza za za zabranjeno od, od, od na, nazivanje prvog da mi prvi nazovemo selam kaže surić poslanika selam tebe de ulahude vana sarav selam nemojte prvi nazivati jevidovima krčajima selam kari u firredi a odgovaranju njima قال دوكسو ريش بسانيكسا فقولوا وعليكم كدا عندي وامل أزوه السلام ويرسنيما وعليكم قال وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال اوه شو سميس بوميس بوميس بوميسي نشافيسكي مذهب قال قال أكثر الألماء وعامة السلف قال ناوه ميه بشينا أجنياك اي ناوه ميه بشينا السلف اوه غمتا I, i, i možemo reći da je ovo, je, ovo što je spomenuli malo da je tu, možemo reći, prvi stav učenjaka. A, drugi stav učenjaka, ono, na čemu se učenjaci kažu a, da je dozvoljeno da prvi nazovemo Selam Keafirma. I to se prenosi od Ulajim Nabasa radi Allaho Anahoma. I odatle dolazi komplikovanost ovog, ovog pitanja, znači, da, da, da imamo različite stavu učenjaka prije na srednog razvijedrženja od Asaba gdje on kaže... Men selam alejke, farudde fa alejhi, valov kane međusijan. ka onaj kod tebi nazove selam, odgovorimo, pa makar bi međusija. A ovo sisto, kaže, prenosio debu umami. I ibn Ebi muhajriza. Tako, uh, isti stav su ova izabrali. Šabi i qatade. <clears throat> I to prenosi uh, imam Maverdi, učenjak Maverdi iz, iz šafijskog iz mezaba. Uh, a šta je njima dokaza ovaj stav ovo to je taj drugi stav uh, imam nebeju nabiju uh, dokaze za prvi stav koji ste rekli I ovi dokazi zaista koji nabaju imam nebevi znači uh, vanjsko razumijevanje hadisa je tako šta je uh, stav oni koji dozvoljavaju drugog sav učenjaka koji dozvoljavaju da prvi mi nazovemo selam eh uh, eliketabe naravno ili odi nas kaže među usima što znači kaferima uopšteno uh, kaže dokazim je opće značenje kur'anskog ajeta i kaže e, i hadisa u kojem je došla opća naredba širenja selama. Ko, e, na koji ide hadis ajet misli wayda huyitum fa hayyu bi ahsana minha au Kada budete pozdravljeni kaže e, sad rđu u uglu nema ih još ljepšim pozdravom ili sličnim njem istim takvim pozdravom znači kaže kuranski ajet je jasan znači misli se uopšteno nema ograničenja između muslimana i nemuslimana a, a imamo nevejunit odgovara ovo kaže da im je, da im uhdha batla kaže ne dokaz kribaatil što jer iako sto, to su opći dokazi ali ovamo imamo specifične dokaze koji jasno precizno došlo la tebdu ja uvudevane sarbe ne Nemojte prvi nazivati židove kršena selama. Tako kaže da ovaj specifički dokaz, to je poznato pravilo iz osvodih lihka, ograničava opći propis. I to je tačno usno, znači. E, treći stav učenjaka. Oni koji kažu da je mekruh, ne haram, da je mekruh, da mi prvi nazovemo selam ne muslimanima, odnosno jedan kitabija je u ovom slučaju kako je došlo u učenjenskim tekstom. No, su da nije znači da je mekru, a ne da je haram. Znači blaži propis. E, kako su došli do tog mekrua, vjerovatno zbog tih e, kontrakturnosti ti e, ti šerijski tekst u kontraktu on u prividnom Znači, znači imamo opšti koji dozvoljava i naređuje, imam i specifični koji ograničavaju. Uh, kaže ima nebi odgovarači na ovaj dokaz znači kaže da je da je ispravno da se razumije iz zabrane hadisa da je da je tahrim odnosno kategorička zabrana a ne da je da je nešto, uh, nešto što je poželjno da se ostavi. Četrti stav koji, preno, koji prenosi qadi od uh, skupine učenjaka uh, kaže jezu u ibtida uhum bi li darura ti wal haje au sebab dozvoljeno da im prvi nazovemo selam, kaže, u nuždi, u jakoj potrebi, ili kad postoji određen povod i razlog. A ovo inače, kaže, to je stav al i Nehaja, Ibrahima Nehaja. No Znači, to su taj četiri stava učenjaka. Ako bi neko rekao, pa dobro, šta je, sad, šta je ispravno svega ovoga? Šta je ispravno svega ovoga? a na našto ukazuje do ukazi uh, vi znate onaj hadis je ovaj od uh, Mutefeko uh, kada Ajša radijallahu an bila sa poslanikom sallallahu alajhi pa su došli židovi pa pa su, uh, pa su nazvali selam poslaniku sallallahu alajhi wasallam al na specifično znači da su rekli assalamu alejkum salam znači smrt smrt je tebi neka je smrt tebi pa njima poslanik sallallahu alajhi wasallam odgovorio alejkum I to je razlog tog što je došlo, razlog uh, u hadisu, da se njima uzvraća w, sa wa'alejkom. Uh, pa je Aisha radijalahu anha, je uh, žestoko reagovala, proklinjala i je, proklila, je što su, što, što, što, jer ona razumijela što su oni rekli, pa je smirio, posla, smirio poslanicu, jer je rekao, nemoj da tako reagoješ, znači, da bude tako oštra, da, da govori teške i... Uh, teške riječi da proklinje pa kaže kad je, pa ona rekao zar nisi čuo šta su oni rekli? Pa kaže jesam ja čuo. Znači, znao, znao i poslanik da su oni rekli smrt neke na tebe, smrt neke tebi. Ali kaže zar nisi ti čula šta sam ja njima rekao? Ba'aleikum. I odatle je to nastalo, jel ovaj, sad, to je razlog razilaženja. To je pita, šta je razlog razilaženja? Razlog razilaženja, me, i o tome govorio Šehe ibn Utajmin i mnogi drugi učenjaci. Ovaj, da, da li to znači Ako znamo da oni tako nazovu selam, znači nešto da je iskrivljeno poput što su radili židovi, da su rekli samo alikum smrteb, i da, da je tada razlog toga da odgovorimo sa alikum, u alikum ili alikum. Ako znamo da nam oni 100 poslu nazivaju selam, znači da ne iskreću, da ne mijenjaju riječi, da u tom slučaju, da, da u tom slučaju odgovaramo potpuno na njihov selam. <kuh> Ova ovdje što smo govorili malo prije, ovaj što smo spomenuli ovdje znači ovaj spominzo ta četiri slava učenjaka i ovaj i ovaj zadnji što spomenuo od imam što ga prenosi kadi i prepisuje Al-Qam i Nehayu, ovaj mi ovaj propis je jako jako bitno za nas u našoj sredini jer mi zaista ona, živimo u sredini gdje, su, gdje žive i muslimani i nemuslimani na kraju krajeva ono što bi neki rekli među ovima što se ubraja među muslimanima upitnost mnogih od njih je da li su islami nisu islami i tako dalje je zbog njihovog uvjerena čemu jesu pa se dodatno još komplikuje to naravno ne govorimo od onog ideja u krajnost da, ovaj, da nikom se ne naziva sve lamo osim što je potvrđeno kod mene da je musliman pa onda njemu i odgovarim nazivan selam. Znači, ne govorimo o tom, tom iskrivljenom poimanju nazivanja selama u praksi kod nas, nego zaista u osnovi kod nas, znači, zavisi od ovaj, poznavajući ove hadise, imamo potrebe da nam se, se ovaj stav postane jasna. I u najmanju ruku, da znamo širinu ovoga. Da znamo da imaju hadisu jasne po pitanju ovog, zabranja od počinjanja i naredbe da se uzvaća sa alejkom. A s tim da imamo i druge stave učenjaka, oni koji, koji dozvoljavaju, uopšte se naziva, oni koji kaže je mekru prvi nazivati njima selam i onaj ona, ona teče kaže da u slučaju nužde, jake potrebe ili određenog povoda i razloga da njima smetnje, da im se nazove selam. Poznavanje širinu toga, znači Doniklo ublažava to, ublažava u stvarnosti to jel, težinu tog propisa ova da ne bi jedni drugi, ovdje kažemo, da ne bi jedni drugi, optuživali da čine je haram ili e, da, da, da se ne bi svađali, prepirali ili ružne misli imali jedne i druge, ne poznavajući da po ovom pitanju, da, po ovom pitanju znači, imam jako razilaženje među učenjacima. I samog pitanju ovdje samog razumijevanja. Samog razumijevanja, poimanja toga zašto je došla ta Da, da li se ta zabrana odazivanja prvo i sama narad, a, zabrana da njima prvi odpočinjimo šta je razlog ti zabrani zabrani da se njima prvo naziva selant da li to bilo samo u početku ili nije, eh, ili razlog, baš ono što je navedeno onda, ako mi nazivamo Selamu, nazivamo Selam prvi, ovaj, da im time veličavamo, izdižemo i tako dalje. I onda na kraju ovo, i ovo odpozdravljane od, od, od uh, uzvraćanja na Selam, dali li razlog tome zbog toga što su oni uh, su, uh, nakon, onaka, na onakav način nazivali uh, poslanik na Selam, ili je uh, i ako smo sigurni od toga, ako sigurno od toga da nima smjetnje da, im, da odgovorimo na selam a ovog narodno znači ovo aj problem mi imamo u praksi imamo problem u praksi a, da neki nemuslimani nazivaju nama selam ili ako mi njima nazovemo selam poznavaoći nepoznavaoći njihovo stanje da jesu li nisu muslimani pošto god nas na, imamo danas dodatni problem što u nas nemaš razloga po izgledu ko je musliman ko musliman. mi to znamo, znači razloga između ovaj, muslimanki Ovi, po izgledu vanštini i nemuslimanke, kod nas oprilike izjednačeno, a, govorim one jel, koji imaju osnove vjeri, a nisu pokrivene izgledom liče na, na nemuslimanke, na, ili izgled a, muškaraca, muslimana, je skoro u potpunosti iz, i, e, izgled i nemuslimana u našoj sredini, pa se tu ne može razlikovati. Za razlikovat prije, to se mogao jasno razlikovati. U muslimanskih sredinama prije, znači jasno se znalo po nošnji, po izgledu koji musliman, ko nije musliman. I tako i žene. Dok okay, je danas je ovaj ne možeš znati osim je da znaš od prije da je ta osoba je da je ta osoba jel, da dali musliman, nimo muslimana koji u vjerinjima i tako dalje. <tuh> pa kaže Ibn Qayyim ovo je zanimljiva stvar, kaže Ibn Qayyim, e, kaže felav, e, ka, govori o tom, o kompleksnostu pitanja. znači govori o tome da ovaj znači tu je nastala naravno, naravno iz, ovog, iz, ovog, iz ovog pitanja komplet nastaje jedna zanimljiva mesela e, kada e, kada čuje musliman da mu je njemu ehl kitabija nazvao selam znači jasno mu nazvao selam eselamu alaikum e, da, li mu, da li mu treba uzvratiti kaže sva alaikum e, ili, samo, ili samo alaikum ili u alaikum u selam e, zbog, zbog ovo malo pričasno spominjali Pa onda se on tu na dovezi, uh, on je uh, izabrao stav Ibn Khaym, da je u tom slučaju kada znamo jasno da nam je nazvao Selam, da je ispravno, kaže Jenberi, ispravno, potrebno i treba da uzvratimo i mi potpuno na Selam. Uh, on je izabrao taj stav. Uh, i znači iz razloga kaže što što je način odgovaranje poslanika sallallahu alajhi wasellem bio kako on a, tumači on nagje od tom vizije tom stavu tumačenja ovog odgovarao zato što su njemu na takav način odgovarali a, a ne da, je, da neka ne smatra da je to opć, opći propis po ovom pitanju i kaže ako uzmemo znači od Ibnajim kaže od pravičnosti Uh, Allaha dželšanuhu, ovije vjeri, je to da se, uh, znači, od veličine i pravidnosti, to da se, da, se na, na pra, da se mi podjednako, da se prema njima odnosimo pravidno i sa dobročinstvom. I to je došlo u šarijetskim tekstojima. A od tog dobročinstva je, znači, vraćamo se u osnova kuranskog mojata. Vodita hajitum bitahijetin, kada budete pozdravljeni, sa nekim pozdravljom, fe bi ahsene minha. E, kaže vi njima uh, zvratite, odgovorite, pozdravite sa boljim od tog pozdrava. E ru duha. Pacitor znači, a a uh, uh, ajete prirode, a ovo je došlo u praksi kako se dešavalo u, u slučaju uh, kontakta uh, poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa uh, sa ehli kitaba Međutim ovdje znači imam ovaj problem što je u hadisu eh, došlo nevjezano za ovaj slučaj kad je eh, kad je da, su ga, da su ga ehli kitabije rekli njemu sama ali kunjidovi. Imamo eh, drugi šerijeski tekst u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšteno. Wa ida assalamu alejkum ehli kitab, kada vama nazovu selam ehlu kitabije, faqulu alejkum, recite va I onda sa to doba dodatno jel, komplikuje ovo pitanje. Da li je, da li je a, ovaj tekst hadis narodno koji je vjerodostan, da li je on opće prirode, da li je, znači opće prirode ili se vraća na na poznavanje stanja kako kako smo malo prije spominjali ovdje. I narodno sve ovo znači sve on ovo, ovaj sve on ovo komplikuje tu meselu, da onda imamo skupinu učenaka kako kaže mi se držimo teksta hadisa lafza. Ispravno da kaže a, samo alikom ili va alikom a neka a neka da, da, da idemo tam ovaj našim nekim štihadom a, da gledamo jel da gledam jesu nas ispravno pozdravili nisu ispravno pozdravili i tome slično. <tos> Abdullah bin Abdulah ibn Umar radijallahu se prenosi kaže da je Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao i da sedleme ali kom od jehud fe in ma yaqulu ahaduhum eh, assamu alejk kaže e, kada nazove e, nazove vama selam e, židovi kaže e, neko od njih znači oni kažu esalamu alejk smrt neka je na tebe faqul wa alejk a ti njemu kaže odgovori i na tebe ali smo defekun alejk ovo govorio, znači, da su, koliko su ovi hadisi došli u tom uh, kontekstu, jel, u tom kontekstu da se, ovaj, da se mogu, da, da ima smisa, da, da ima povoda i razloga da se ovako učenjaci raziđu. <clears throat> Kaže Ibn Hadjar, zahbe jemaatu min selaf ila enahu jaju zanju qalif i rada alaikum u selam skupina u selafa učenjaka je nastavu da je dozvoljeno u odgovaraniu njima na selam da se kaže alaikum u selam kaže kao što odgovarano muslim kama je rudan le i to dokazuju sa nekim občim dokazima iz kur'anskim ajate poput ajata fasfah anhum wa qul selam vasfahanum, znači oprostim i kaže, recim selam. E, ovo se prenosi od imama e, Maverdija i on prenosi od, od skupine učenjake šafijskog mezeba. <tosiloh> e, Uglavnom, kaže Nevevi na kraju rezumira, e, kaže, ovo, ovi stavovi mimo onog što on spomenuo i ovaj zadnji, znači da se njima uzvraća ovaj, da, da se njima uzvraća uh, alaikum selam Kaže, kaže, ovo je dajimo kalifonih hadis. Kaže, to stavovi slabi jer, kaže, oprični su hadisima. Oprični su hadisima u kojima došla zabrana. Znači, ovdje imamo problem. Imamo zabranu da odpočinjemo nazivanjima selam. I, pazite, ova, ova zabrana je lahko riješiti u praksi. Da nekada, da nispadim sada, da, sad, da komplikujemo, da se vrtim u krug. Ovu zabranu je lahko riješiti u praksi. Ako se uh, dolazimo sused samo sa nemuslimanom, uh, nema ima potrebu da moram nazvat selama možemo nazvati, znači imaš rida, ne odzoveš dobar dan, zdravo, kako si, Jesse, i ono slično kako kod nas ima. Neki kaže, ne treba čao. Što, kaže, nešto čao je tamo neki. U nekim narodima je čao, nešto ima neke ja, konotacije, tamo, vam. Međutim, ispravi po čao, ako se čao tretira u nekom mjestu, u, u, u kontekstu pozdrava, ono skračeno od zdravo, da nima smetnje, jel, da se to kaže. Jel? A tamo gdje se to tretira na, na, u vidu nekog jel, homoseksualizma ili, ili neke druge ovaj, devijacije, ne znam kakve, ovaj, to se s odno običajim mjestu gdje se to tako podrazumijeva. E, znači, ovu ovaj prvu stvar možemo lahko riješiti. Znači, dilema, rješavanje problema, to ako znamo da je, da je osoba s kojom se susrećemo, a treba pozdraviti, ima smisla pozdravi, da, da ne izgledamo kao neke nekulturni ovaj, neka, neka stvorenja a, koja nema ima osobnu kulturu znači treba pozdraviti, ali ako znamo da je s druge strane da nije musliman i samo je nemusliman ta osoba s kojom se ovaj nema smisla pozdraviti za nekim drugim pozdravom, znači mimo selama i riješi taj problem Ako je, ako je u toj skupini ima i muslimana i nemuslimana, dozvoljeno je propisao nazvat selam i još taj dodatni pozdrav za ove nemuslimane. Da se kaže selam alikum i dobar dan i kako ste i tako dalje ili neki drugi mimo ono rečemo da da se narodno čuva da nego neki pozdrav tamo što se koristi u nekim vjerama koji ima akidesku akideskovo jel ovaj neko značenje sporno poptonog valja nisu si tome slično je i sporno da se da se pozove sa pomozom Boga je sporno je što bi u gospod pa pitam ja to <laughs> Znači, to počinjanje selama može se, znači, lahko je riješiti u praksi. Međutim, uzvraćanje na selama, a to imamo često kod nas, jel u praksi, da, kod na, u našoj sredini, da ne muslimani, oni, vjerojatno, te ti, hoće da pokažu vid ljubaznog opođenja prema njema, prema nama, pa nam nazivaj selam, a mi znamo da nismo muslimani. E tu nastoje problem, znači tu nastaje problem ovaj po pitanju ovog jel, jel kako da im odgovorimo u hadisima došla a, došla zabrana u pojedinačnom hadisu da se nazove ve alejkum selam nego da bude ve alejkum ili alejkum nek čuješ da dobro što on zna jel kako kaže sa selam ili i ve alejkum kako treba jel tako da je, da je bolje bliže idiš govoriš ono onaj što je što je sigurnije sigurnije po pitanju ono što je došlo u u šerijskim Ono ne znam ja da je to da je to nekakav, da je to izlazi iz ovog čorsokaka ovog razumijevanja ovog pitanja. Jer zaista veliko razilaženje po pitanju toga. Ovaj ali ovdje sada opet se vraća na to, ovaj da, da li oni da li imaju pravo na to da, da se da se uzvrati, da se da se prema njima po pitanju kako šta kažim na bilad ul ihsan da tuvi dobročinstva prema njima koje dozvoljeno dobročinstva. <kuh> e, ili kao što je što se prenosi od Enesa radijallahu, od Enesa radijallahu prenosi predaja kaže umirna erlana nezida ala ahli kitabi ala wa kaže naredjeno nam je da ne dodajemo u u, pozdra, u o, na pozdrav ahli kitabijama da ne dodajemo više od wa A onda imamo od Abdulah ibn Abbasa koji kaže dozvoljeno je, Dozovene osmi dana da nazoveš selam, ja, kod dozvoma prvi nazove selam, onda odgovaranje selam, jel još priječe da bude dozvljeno. Tako da ima našo znači, dva dva ashaba, različito različito mišljenje preneseno. <clears throat> I al bitno da naglasimo znači, bitno da znamo znači da ima učenjaka koji u dozvoljavaju dozvoljavaju znači, da se da se njima uzvrča na selam. Kao što smo prije toga rekli koji dozvoljavaju, skupina učenjaka koji dozvoljavaju da se i naziva njima selam, da, se, da mi otpoštem njima selam nazovemo. A onda opet ima skupinu, ovdje govorim sad, ovo spesučno, ovdje govorim za odgovaranje ima selam. A, znači, taj stav od Abdullah bin Abbas, Alkame i drugi u, u nuždi, u jakoj potrebi, za je drugi učenjaka, u nuždi jakoj potrebi ili određeni razlog, koji može biti razlog, da su srećeni je poslovno ili ovako ili, ovako, ili onako, ovaj, da se njima, da se, ovaj, naziva selam ili uzvača selam na selam kako inače se muslimani pozdravljaju. Uglavnom ovaj, s ovim sam htio samo malo da nam ovaj, proširim obzor jer razumije ovog pitanja i da je veliko razilaženje iako je, ovaj, što kaže, ima nebevi ovaj, hadisu u ovom pitanju jasni. Ne treba počinjati njima selam nazivati. Ako nam nazovu, kažemo alikom, alikom i to je najsigurnije da se na to skratimo. I to je zaista najbolji. Najsigurnije. A, ovaj, a reklimo se u ovoj situaciji kad se srećemo samo sa njima a potreba je naravno da, da, da postoji pozdrav to je vid, vid kontakta o, osobne kulturi komuniciranja. Ako su pomiješani ovaj, nemuslimani sa muslimanima onda se pozavlja i sa selam i sa nekim drugim pozdravom <hums> znači nema smjetina se ne selam i neki drugi pozdrav. Ovdje se naravno ovaj, postavlja, ima ono, vi znate da je došlo ovaj u hadisu vredo samu tefeku ali da je poslanik salallahu alimu selem govorio uh, pozdravljao sa oni kojima je kada je, ovaj, kad je slao kad eh, ashabe da, da ih pozovu islam uh, da je počinjao pozdrav eselamu eh, eh, ala men i tebe ahuda neka selam na onog ko sledi uputu. Pa se danas dešava u praksi da neka braća nazivaju jedni drugima tako sela. Onda automs se govoru čenjaci upozorili su da je da je ovaj način pozdravljanja da isključi nemuslimanima. Ne da se tako da se tako obraćamo nemuslimanima Da se, da se tako mogu oni pozdraviti. Assalamu ja, alaykum da meni tebe Allah, u stvari onda nisi i nisi njega poslamio, neka selam na ono ko slijedi u A to se obratiš iš nemuslimana, a on slijedi u putu. I da nije ispravno to da musliman muslimanu naziva. Iskog razloga nije. Prosto zato je u hadisom kaže da došlo specifično da se to da, se, da je tako ovaj pozdravio poslanik sallallahu alejhi vesellem I to nije namjesnik eladare, a a ako to kažeš Musimanu kao da je sad jel, kao ono kažem Allah zna jeste ti na uputi Ako jesi doba, odnosi se na to ako nisi je ovaj da te mi mojiđe je al. I i naravno, te ste strane onda ispadni da je to i da je to uvredljivo. Da je to uvredljivo i da je to nije ispravno takav način pozdravljati. Naravno, ovdje nam je ostalo još ovaj, završio bih s ovim način ovo pozdravljanje i uzračanje pozdrava nemuslimanima ono što smo rekli, da držat se ono što je najsigurnije što je došlo u tekstovima Adisa da ne počinjemo prvi selam i ovaj, možemo drugim pozdravom da, da, da, da neki drugi pozdrav da upotribimo a uzračanje da bude najsigurnije bude sa alijekom u i jer oni svakako il ne kontaju to Ovaj, kako to treba, šta znači viška, manjka, jedna ta riječ ja. <clears throat> osim oni koji su od njih učili, čitali i znaju fik dobro, ostalo vam ovde još mnogi, ovaj, ostalo pitanje zbog vremena ćemo prekintiti, da ima vremena do akšama, ostalo pitanje ovdje, ovaj nazivanje selama ili možemo na brzinu prepričati, nazivanje selama javnim grešnicima i novotarima, novotarima misli sa onim malo jačim novotarima ovi, uh, svišće Novotara, tu skratimo priču. Ako je Novotar onaj koji čini Novotariju, znači Novotariju koji ga izvodi iz slama, nije mu dozvoljno nazivati selam. To su učenjaci jasno glasili. Ako čini Novotariju koja ga ne izvodi iz slama, onda se vraća na ono poznato takozvano onaj hedžr, e, ignorisanje ili bojkotovanje Novotara, e, a ono, naglašavamo, tu smo naglašali nekog puta, e, bojkotovanje, hedžr, ignorisanje Novotara, a vidit ćemo ovom i kod ovog, znači i za Novotara se odnosi i za ovo koje javno čini, čini neki veliki grijeh, javnoga ga upražnjava. Bojkotovanje takve osoba, Novotara, i ono koje javno čini neki grijeh, pije alkohol, sa ženom stoji, ljubi se, ovako, onako, i nešto javni grijeh, iza ti nađeš i računamo da je on musliman, E sad, da nazva selam, nazva selam kad je propisano u ovom slučaju da činimo hedger bojkotovan propisano onda kada hedger eh, kada procijenimo da hedger ima efekta da bi dijelovalo na njeg, ako ga ne bi nazvalo selam onda ćemo on pitao što mi nismo nazvalo selam e, što mi nismo nazvalo selam pa onda pojasnimo što mi nismo nazvalo selam i onda to utječe na njeg i onda on promijeni, ostavi taj tu novotariju i, taj, i, taj, i taj, to haram dijelo tada je propisan hedger a to je obično u situaciji ono, mi smo to već naglašavali, govorili kada, kada su oni koji slijedi hak istinu, kada je njihova strana i moć jača u sredini. Tada su oni koji su prestupnici i kada se ignorišu, onda njima nezgodno ovaj, eh, nastoji da skinu sa sebe tu ljagu, je da i neko ne, ne naziva selja. jel Međutim, kada, kada u sredini eh, postani eh, opšta praksa ili opća praksa to da oni koji, koji su novotari ili, ili javni grešnici Da je to sasino normalna stvar. I da u stvari ti njega kak ignorišeš, on tu ne to ne primećuje, to u njemu smiješno, kak ignoriše. Kako se njega ignoriše kad, kad je kad većina ljudi na takom stepenu Ignorisanje ne ostavlja traga na njik. On se može lično naljutiti, ali da da to utječe na njega, da on promijeni taj propis, da promijeni taj, taj problem, onda on to nema efekta bojkotovanje i ignorisanje. I, reksmo, naglašal neku puta, da ako bojkotovanje i ignorisanje svejedno javnog griješnika ili novotara ne ostavlja, ne, neće promijeniti konjeg tu praksu koja rade, a, ovaj, onda bojkotovanje nije propisano. Onda, znači, nema smijeće da se on pozdravi, nema smijeće da se on pozdravi. Ako bi se, a, recimo, ovaj, pokušala da se ne pozdravi, pa da vidimo kako će reagovati, pa se razgovati, pokreni pitanje zbog to što se ne pozdravlja, i to ima smislak, sa cil vi taj grijh koj radi. Mođim Allah, šalno, da nam pa vča fi kovjeri, da nas učini bago vazni, da nas uvedas uvijanat al-Frda, subhani ke Allahumme, da bih hamta, la ilah, in ta' esak virke, vatubu leke. Andalusen,